Raja, Radio Dakwah Al-Sinna wa Jemaah Lidzakirina wa dhafira Wa dhafira Wa dhafira A'adda Allah Lahu Maghfiratan محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Ayuh al-Ikhwah Kita melanjutkan kajian kita tentang Manhaj Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Setelah kita bahas ayuh al-Ikhwah Bahawasannya Manhaj Al-Imam al syafii Rahimahullah Pokok yang kedua yaitu Bahawasannya Menurut beliau Al-Quran dan Sunnah itu adalah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 Yang paling sedikit tegaknya hujah kepada ahli ilmu Sehingga pada waktu itu Menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu Fakultu kata Imam Syafi'i Lalu aku berkata Khabarul wahid anil wahid Hatta yantahya bihi ilan nabi sallahu alaihi wa sallam Hau maintahya bihi ilahi dunahu Iaitu khabar ia Satu orang Dari satu orang sampai ya ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Al Imam syafii rahimahullah ya mensyaratkan menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengan hujah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis al-had itu hujjah. Lalu beliau berkata, walatakumul hujjah tu bih kabaril khasa hatta yajma'a umuran dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai berkumpul ber padanya beberapa syarat kata beliau. Minha yang diantaranya, amyakun min man hadfah bihi thiqaatidinhi. معروفا بالصدق في حديثه عقلا ما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه أما تمئ لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لأنه يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه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 dan ikhwata Islam azamiyaullahu ayyakum Mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis Akan mengetahui bahawa rawi yang adil Itu adalah perawi yang terpenuhi padanya lima syarat Yang pertama harus Islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal Yang keempat Salimun min asbabil fufuq itu selamat dari sebab-sebab yang menyebabkan, menyebabkan perawa itu menjadi orang sasir Yang kelima Salimun min asbabil muru'ah Min khwari min muru'ah Selamat dari apa? muru'ah Itu aib-aib atau adab-adab uh, yang tidak islami Ikhwata al-Islam A'azani Allah wa'iyyaku Kemudian syarat selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata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 Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri, ya banyak sekali para ulama hadith yang fikah, yang hafalan yang luar biasa. Kena suatu ketika Imam Malik rahimahullah ia diuji oleh ya oleh gubernur kota Nadina, dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, Hai Imam Malik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 Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula harus babit kitabnya apa itu yang dimaksud dengan babit kitab? Babit kitab itu ayat ikhwah. Ya para ulama terdahulu kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majrus hadis mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa dia ya, memukabalah apa itu mukabalah mukabalah itu artinya ya men mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang Arab yang fisikah yang dipercaya sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa kesalahan di dalam pencatatan kemudian alilam Syafi'i rahimallah melanjutkan jika syarik ahli al-Hifz dalam hadis, waraq hadisهم, ya tabiblah ulama lain perawi lain yang hafidh, yang fikah, bersekutu dalam meriwtkan hadith dengan perawi tersebut, ternyata riwtannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Barian min an yakuna mudalisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i tidak boleh ya perawi nya mudalis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 Di mana para ulama terdahulu ikhwata Islam, ya mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'ah rahimahullah berkata, barian min an yakuna mudallisan. Ya perawiknya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu kata Imam Syu'bah, akhul ya saudaranya, tusta. Yuhadithu amman laqiyah malam yasmah minhu. Yuhaddithu amman laqiya ma yasma' minhu di sini Imam Syafi'i memberikan uh, definisi tentang siapa itu mudallis yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui namun ia tidak mendengar darinya akan tetapi kekuatan Islam ya yeah. sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi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 ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى من من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه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 Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para perawinya harus siqah, dia dia harus adil dan dhabith. Saya, ikhwatul Islam, kalau kita lihat definisi Al Imam Syafi'i rahimahullah. Ia ya akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali Yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau pada yang pertama kali menulis ia ya, tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebahagian ulama yang mengatakan bahawa yang pertama kali ia ya menulis ilmu mustalah hadis itu iaitu ar rama hurmuzi, maka dibawa, ya, dijawab maksudnya iaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu ulama Mushafi al-Khairi mahu Allah dalam kitab beliau al-Issala.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 misalnya ya imam Bukhari berkata hadsana al humaydi Humaidi, kata hadsana uh, Sufyan bin Aujina, Qala hadsana Yahya bin Said al Ansari, Qala hadsana An Muhammad, ibu berkata An Muhammad bin Ibrahim al Taiby, An Alqamr bin Waqas al Laythi, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata semai teras Allah alaihi wasallam. Begini imam Bukhari memuaskan sana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 selamat dari illat, penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. nah ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujah itu harus sahih. Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya. Di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad Ibnu Sa'ad Yakdi ilai hayitu atau matu, an all hadith yasih, isaini akuul bhi, wa ilam yablukni. Hidna Saad nisbatkan kepada aku, ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia, bahwa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku, walaupun hadis itu belum sampai kepadaku kata Imam Syafi'i Rahimahullah ini al ya, Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwa ni Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, "Ya hudud li aqal mataqamu bil hujjah." Diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi.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 Dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Beliau berhujah dalam banyak sekali perkataan-perkataan eh, beliau untuk menetapkan bahwasannya. Eh, Hadis Ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun dalam hukum. masalah hukum. Ya. Ikhwat al-Islam ma'azami Allah wa'iyakum. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahawa tanya khabar ahad, ya, itu adalah hujjah. yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya. Rasulullah s.a.w. bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Naddara Allah abdan sabi'a maqalati, tahafidhaha wa wa'aha wa addaha, farubbaha mili fiqhin ghaira faqih, warubbaha mili fiqhin ilaman huwa afqaw minhu, Semoga Allah memberikan cahaya kepada ham, para wajah hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya dan ia memahaminya dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak fakih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih darinya. Ikhwat al-Islam, ya, yeah. Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. beliau berkata: "Fala ma'na darasulullah sallahu alaihi wasallam ila istimam makalahi, wafzhiha, waada'ihha, imran yaudhiha, wal-imru wa'hid. Dalla ala anhu la yamr an yaudi anhu illa ma taqumu bilhujjah'ala man yud'alihi." لأنه إنما يؤدى عن يؤدي أنه حلال يؤدى عنه حلال وحرام مجتنب وحد يقام وحرام مجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويقطع ونصيحة في الدين والدنيا. Kata beliau ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya.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 Yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita kita ikuti maksudnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahawa nanti akan datang suatu kaum yang dia tu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja dengan sebut dengan kharus sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan munculnya orang seperti itu ya. Yeah. Dan senyata apa yang kabarkanlah Rasulullah SAW itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ikhwat al-Islam Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus dia diamalkan. Khabiru fi hada takfirul khabar an Rasulillahis Sallallahu alaihi wasallam. Waelamum anhu lazim untuk mereka, wailam yajdu lah naskh hukm di kitab Allah, wahyu muzoo fi warahad al muziy. Dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasanya kewajiban mereka itu berpegang kepada khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar. Disebutkan ya, di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, "Ketika manusia di Quba fi subuh ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba" In atahum atin tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, Ina Rasulullah sallahu alaihi wasallam kaudun zila alaihi Quranun sesungguhnya Rasulullah sallam telah diturunkan kepadanya Al Quran tadi malam waktu Amarohan waktu Umirohan dia stakbil al kiblah dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat fasakbiluhha maka hendaklah kalian menghadap kiblat.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 Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil. ya, Alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya, akhi. ya taklid yang dilarang. Para ulama salah, melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafir Ibn Abdul Barq, rahimahullah,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 حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بلى فقال تلك Adi bin Habib bin Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itulah leherku ia tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, Hai Adi kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai dan aku mendengar Rasulullah saw mendengar atau membaca surat Al Bara'ah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 Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan Mereka ikut-ikutkan menghalalkan Padahal mereka tahu itu sebetulnya haram Ikhwakal Islam Azani Allahu Iyakum Kemudian Ibn Abdul Bar berkata Qur'an Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali Ya memang banyak ya akhirnya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 Ikhwatul Islam, ya, ibn, ibn Abdul Bar menukil perkataan ibn Khwais mindat al Bafri al Maliki, di mana ia berkata: At taklit maknahu fi syari' al rojuu ila qauli la hujta liqailih alehi, wadalik mamonu minhu fi syari'ah, wal attibaa' Berkata ibn Khwais. Bindad al-Bafri al-Maliki Taklid artinya Kembali atau mengikuti seseorang Dengan dalil Dan itu terlarang dalam syariat Sedangkan itiba artinya Mengikuti seseorang Dengan dalil yang kokoh Yang kuat dan ia mengetahui dalil tersebut Di sini ya, Tampaknya beliau membezakan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 Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya Kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alayka qawluhu lidalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wal fi dinillah ghairu sahih wa kullu man awjiba 'alayka ad-dalal ittiba' qalihi fa anta muttabi'uhu wal ittiba' fi ad ya berkata beliau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 Nas, Nas dari Al-Qur'an dan hadis yang mencela taklid dan beliau beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid beliau juga berhujjah yang menyebutkan di mana beliau berkata wa qadhihi jama'atun min al-fuqaha wa ahlun nazar ala man ajaza at-taqlid bi hujajin nadhariyah aqliyah ba'dama taqaddama fa ahsana fa ahsana ma ra'aitu min dhalika qaul muzani rahimahullah Kata beliau, ya sejumlah para fukaha dan alun nazar dari orang-orang yang membolehkan taklid berhujah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat itu perkataan Imam Muzani. Aku akan ya sampaikan di sini kata beliau. Yuqaluliman hakam ibt taklid dah laka min hujatin fi mahkam tabihi. Ya, maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid, arti menghukumi atau memponi sesuatu dengan taklid. Apakah engkau mempunyai hujjah dalam ponismu itu? <tuh> Kalau ternyata ia berkata ya, saya punya hujjah, abtola taklid, berarti ia telah membatalkan taklid, karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Wain ya, kala hakamtu fihi bi-garhi hujjah, tiada leh. Fala ma arakta dama' wa abhat al-furoj, atlas al-amwal, maqdhar ma Allahu misalnya dia memfonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil dengan tanpa hujjah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, yang menghalalkan farji demikian pula yang merusak harta. Sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya, kecuali dengan hujjah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In indakum min sultanin bihadah, Ya jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah dengan tentang ini, Kaliyah berkata, Fa'inqara ana a'lam Qad asabtu, Wa illam A'rif al-hujjah li'anni qallatu kabiran Min Al ulama, Wa huwa la yakulu ila Bi Hujjah khafiat alaih,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 إذا جاز ذلك تقليد معلمك لا تقليد مؤلم لأنه لا يقول إلى بحجة خافية عليك جاز ذلك تقليد معلم معلمك لأنه لا يقول إلى بحجة خافية على معلمك كما لم يقل معلمك إلى بحجة خافية عليك هي فإن قال نعم سرق تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Wa in abadarika naqaba qawlahu. Wa qilalahu kaifatajuzu taklid. Tujawizu taklidah man huwa aswar minka. Wa aqal ilman walatajuzu taklid man huwa akbar. Wa akbar ilman huwa haza mutenaqib. Kata Imam Muzani. Iya. Yeah. Ketika menjawab perkataan orang tadi. Saya ulangi lagi. ya Berkata orang orang, orang tadi. Orang tadi berkata. Saya yakin. Bahawa saya di atas kebenaran.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 Kalau kau membolehkan untuk bersaqat kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bersaqat kepadanya guru kepada gurunya gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya kepada taklid kepada guru-gurunya lagi atau kepada yang lebih tinggi lagi. Ya.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 Waqalikah man telah memin maulmika? Fakad jama alma maulmika, wa alma man fukahu ila ilmihi, fayal jamu kataklihu. Kalau jawabanmu seperti itu, seharusnya, ya, muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya. Seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi. Demikian pula engkau, engkau.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 Rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali diantara pendengar ada yang bertanya silakan. Roja Radio Dakwah Alusinawajama. Lizzakirin wa walzakirah. Walzakirin Allah ketirah. Walzakirah. Allahulhumamma firatan wa ajran 'azima Teman-teman khotib Islam para pendengar Radio roja di mana anda berada, kajian yang disampaikan oleh Al Ustaz Badr Salam Hafizahullah dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Tapi bisa untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita Dari pesan singkat Ustaz Barakallahu Fikum Dari Bapak Iqbal di Bogor Ustaz tadi Ustaz sebutkan bahwasannya Imam Syafi'i Mensyaratkan hadis harus sahih Sedangkan dari uh, Buku uh, Fikhus Sunnah kerja Sheikh Syed Sabiq uh, Dijelaskan bahwasannya Imam Syafi'i mensyaratkan kunut ya. Sedangkan kunut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 Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kandat, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau bila mengatakan haddatan ishiqah, beliau menshiqahkannya, atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah, ya, para ulama, kalau orang yang mempelajari ilmujarah wasta'adil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau mempunis seorang rawi. Ya sebagian ulama mengatakan mensikahkan sebagian mengatakan itu tidak thiqah yang kemudian ya di sana ada kaedah-kaedah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan uh, para ulama berapa banyak rawi-rawi yang didoifkan oleh jumhur ternyata disikahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah maka ini pun demikian ya ini adalah merupakan ya ijtihad ya dari seorang imam di mana seorang imam itu manusia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 Yang berhak untuk adalah Allah dan Allah yang berhak untuk ia membuat ibadah sesuatu yang baik itu adalah yang menurut Allah Subhanahu Walaikum Selamat Tentunya dengan sanat-sanat yang sahih ya, tidak boleh dengan sanat-sanat yang lemah Allah Wabarakatuh. Tapi bila tentu selanjutnya kita angkat pertanyaan dari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 Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adapun ia ya klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya. Kita jawab pertama. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda inna min ashratis saah an yutamasal ilmu indal Di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari ahli bidah. Ya, al asaqir di, di, di, di, di, di, di, di tafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, ahli bidah, itu ahli bidah.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 Kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita. Jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa taala dalam Firmannya: "Wala taqulunu min al-mushrikin min al-ladina farruku dina huwa kana syi'aa". Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, iaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah.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 Maka orang yang menolak hadis Nabi, hadis Nabi Salafan kita katakan kepada dia. Lalu bagaimana kalian solat? Apakah kalian mendapati dalam Al Quran salat subuh dua rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al Quran salat subuh empat rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al Quran salat asar empat rakaat, salat maghrib tiga rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam solat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul eehram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al Quran. Bagaimana dengan nisab ni zakat? Apa yang harus dibikkan pada dikeluarkan padanya zakat? Ya tidak ada dalam Al-Qur'an. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi SAW, sama sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti ya, Ustadz. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustadz eh, mohon penjelasannya eh,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 Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan ya, akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Maka, ya, contohnya dalil nakli di ya, firman Allah. ya Firman, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu adalah dalil, dalil nakli. Ya, ada dalil akli yang sifatnya akal semata. ya.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 Bacaan-bacaan doa Baik dari uh, lafadz sendiri ataupun dari Al-Quranul Karim itu akan sampai ke ahli kubur Dengan contoh bahwasanya Kita juga mensalati mayat itu Kita disuruh mendoakan si mayat Mohon penjelasan penjelasannya Ayol ikhwah Mendoakan si mayat dengan ijma Para ulama sampai Bukan hanya sebatas pendapat imam syafi'i Doa itu sampai kepada mayat Bukankah Rasulullah s.a.w. Mensyariat, mensyariatkan kita untuk ya, sholat jenazah Dan sholat jenazah istilahnya adalah doa ya. Bukankah Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur Itu pun menunjukkan itu adalah sampai kalaulah itu tidak sampai tentu Rasulullah SAW tidak akan ya lakukan itu Karena itu sesuatu yang percuma Adapun di al-islam Masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat Kita jawab ya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 Wallahu alam ini saja yang bisa sampaikan subhanallahu wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruju radio dakwah alusina wal jamaah lidzakirina wa wadhakirun wallahu lahum waadhakirina katsiran wadhakir أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما